نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله وهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا منشدا وشد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له المحيي والمميت ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير واشهد ان saidena wa maulana wa habiba na Muhammad rasulullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilayhi wa sallam ayuha alahbab assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kabla kuanza darsangu leo ningependa kuandekeza swala uh, nukta muhimu ya kifiki ambayo inshallah itatupa faida sote kwa mba tunajua katika mwezi wa Ramadhani akawa Mtume Muhammad sa sallallahu katika suna zake za kudumu ni kufanya itikafu. Na itikafu yake sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kwa, kwa uchache ni siku kumi mfululizo, usiku kwa mchana wake. Hiyo ndiyo, suna ya kikamilifu. Lakini sheria ya Kiislamu waja wajawadi. Mwenyezi Mungu waja wake. Swala la itikafu ni mtu kunuia kuwa katika ibada kujifunga na baitul min buyutillah kujifunga katika msikiti wa Mwenyezi Mungu na haujawekewa mipaka ya muda kwa hivyo tisiki wanavyoni wanasema na nasisitiza kuweni daima mnapoingia msikitini nueni kuwa katika hali ya itikafu mpaka mwage msikiti inshallah mutafata fadhila yake hata kama itakuwa sile kamili ya Mtume صلى ambao mwenye kuweza anahimizwa nayo kuendelea na dafta zetu na sisi tunaangazia Masala muhimu kutoka kitabu cha Mwenyezi Mungu Tukijikumbusha na kujisisitiza kwamba ni mwezi ambao kateremsha Qur'ani, mwezi ambao ndani yake kuna usiku bora kuliko miezi 1000. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Inna anzalnahu fi lailati mubaraka usiku uliobarikiwa, usiku wa daraja juu kabisa ibada ndani yake ni bora kuliko Miezi elfu moja miaka 83 utukufu umeshikamana na kuteremshwa Quran katika usiku ule kwa hivyo mwezi huu uwe ni mwezi wa islamu wa hakikishe wanaoelewa wanaelewa kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu taala kazi yake umuhimu wake na wajipinde katika kujifunga na ahkamu al-Quran kwa hivyo tukao tunataja baadhi za mambo muhimu katika Qur'an na jana, jana tukawa tunahimizana kwamba tujue wabaiimani yetu ya Kiislamu haijakuwa kamili kumwamini Mwenyezi Mungu tu kama pia hujikana yaliyo na Uislamu kukana utaguti famayafur yakfur wayu min billah faqad samtsaka bil urwati mwenye kukana utaguti mwanzo wa yu'minu billah na hapo ndiyo kumwamini Mwenyezi Mungu kweli la ilaha unakataa na kupinga yoyote asiyokuwa ya, ya Mwenyezi Mungu illa Allah kisha kuthibitisha wewe ni wa Mwenyezi Mungu mja wake unamwamini yeye kipweke na unajifunga na dini yake subhana ta'ala faqad istamsaka bil urwati yule ndiye aliyeshikamana na mshikamano madhubuti lamtu islam madaha usiyokwenda kwa na kuteteke wewe ndugu zangu, haitoshi mtu kusema mimi ni Muislamu wakati ule ule anabeba mambo yasiyokuwa ya Kiislamu. Mambo ya kikafiri ya kishetani ataghut. Na jaji atukafafanua wa wanasema ni ashetan kwa sababu yeye ndio kiongozi wa utaguthi, ukafiri na yoyote ambayo inawapeleka waje wa Mwenyezi kinyume na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ukafiri kwa uzima wake na inakuja kwa sura tofauti tofauti ama leo ndugu zangu ningependa tuizame kuhusu waumini wanavyofaa kushikana wao kwa wao. Ndugu zangu katika zama za leo, Waislamu wanajipata migawanyika vikundi vipote, migamilika mipaka iliyochorwa na maadui na hawa maadui wana siasa ya farik tasud, gawanya ili utawale. Wanahofia Waislamu kushikana kwa misingi ya Kiislamu. Kukataa kunyenyekea mipaka ambayo umetolewa kushikana na kusaidiana na kunusuriana kwa msingi ya Kiislamu itawatukuza Waislamu kwa hivyo maadui hawaishi kutafuta viji sababu kutugawanya ili waweze kututawala na kutudhoofisha lazima enyi Waislamu mukumbuke dini hii ilipoteremka imewalazimu nyinyi kushikamana na kuwa ndugu na kila aneisimama na imani yenu awe ayewayo Pasina kujadi jinsi wala rangi wala kabila wala ukoo wala tabaka au mambo hayo yote mengine ambao watu wakiyatukuza yanapotukuzwa leo inaleta migawanyiko na mitafaruku baina ya sisi waislamu kutudhoofisha hapa duniani na kuapa nafasi maadui kutufanyia wafanyalo lakini kama waislamu watazinduka na kurudia hali asili kushikana kwa misingi ya Kiislamu na kuutukuza Uislamu juu yote mengine hii itawajalia kuwa ni kitu kimoja na kwa kuwa kitu kimoja wataweza kutengeneza mambo yao na kuyanyosha Allah subhanahu ta wa ta'ala ati katika al-Quran amewasifu wanapendana na kushikana na kuwa na msimamo wa Kiislamu Tataja aya moja hapa katika sura at-tauba اية 71 الله سبحانه وتعالى قسما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن الملك ويقيمون الصلاه ويعطون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم من يريد اساء مفهوم وامني almu'minuna al kiume na waumini wa wakike ba'dhum auliya'u ba'd Wao kwa wao ni vipenzi marafiki wanaunusuriana na kusaidiana ba'dhum auliya'u ba'd Hiyo ndiyo sifa ya waumini wa kweli kwamba wao kwa wao wanashikamana wanapendana wananusuriana wanasaidiana hapa kwa maana walii ni yule ambao ni msiri wako yule ambao unamwamini na yale mambo ya siri ya ndani si ya kijujutu yule ambao unamtegemea yule ambao anakunusuru au bila weo wewe unamnusuru yeye Mwenyezi Mungu amesema wa kiume kwa kike sifa yao hapa duniani baadhihum aulia wabadhi Wow, wao wao wanashikana kuabidijana na siri zao kunusuriana na kusaidiana kwa uhuwa wa kidini wa Kiislamu, na yana, yana hawa hata ikiteremshwa sura hii na aya hii waumini zamo ya mtume sallam walikuwa ni kabila tofauti walikuwa ni ukoo tofauti jinsi ya kiume na wa kike wazee kwa vijana, matajiri kwa maskini, hawa watu walikokuza waarabu kwa ajeni tajia upendalo katika tofauti za kijujuu ambao watu wanayatukuza za sheitani na wafasi wake hawaishi kujaribu kuyakuza baina waislamu kutugawa. Jamaa ile walikuwa hivyo hivyo. Lakini juu ya hayo walielewa kwamba haya mambo ni ya kijujuu, haifai kutugawa sisi na kuturudisha nyuma. Yale ambayo yanatuunganisha ambao ni ikadi ni muhimu na kubwa kuliko yale yani mengine kiasi cha kwamba watu walikuwa wanasimama katika safu moja katika vita kama ni vita vya Badri vita vya uh, vya, vya Wakawa Partumaka waka waislamu wanashikana wao kwa wao upande wa pili ni mababa zao na watoto wao kizazi na ndugu zao wa kizazi yani mtu ambao damu imeshikamana hivi lakini kwa sababu yule anasimama ama anapinga Uislamu na yuko katika kambi ya pili Anaupiga vita Uislamu ni jeshi dhidi ya Uislamu basi watu walikuwa wao katika vita na ndugu hawana uko nao hawana kabila moja nao hawana rangi moja nao lakini kilicho imani ya Kiislamu la ilaha illa Allah Rasulullah ikawa kitu kikubwa kizito kwa wao kiasi ya kwamba walikitanguliza mbele ya yale mengine na hawa ndio waliotukuzwa katika Qur'an tutakuja kukutaja sifa za muhajirib sifa za al ansar masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam sifa zilizotajwa nazo na kutukuza yani mwenyezi kuzisifu na kuatukuza kwa tukuza, kwa ajili yake ni kwa sababu ya msimamo haya kwamba uislamu kwao ulikuwa ulikuwa ni muhimu kuliko kitu chochote kingine kile, na hawakukubali watu kuwaingilia kati na kuahribia msimamo yao. Basi yuzma asema muamini na wa kiume na wakike wafaa kuwa hivi baadhi humauliau baadhi Wao kwa wao wanashikamana wanaaminiana na siri zao wanasaidiana na kunusuliana kunu katika hali zote hizi kisha endelea kwa sifu ni watu ambao fanya nini amuruna bil ma'ruf mema Mumin kwa imani aliyonayo kuamini kwa, kwa badili hii ya Uislamu ni dini ya hasi sheria iza mujumbe mkweke mzakofatwa basi ni mtu ambao kila fahali huabrisha watu kuitikia na kufata sheria za Mungu Kuna sharia ku sul al amru bil munkar ukipata nafasi hatujui kama kama muda huu katika mwezi wa ramadhani lakini hiataka hisomo jukumu faradhi muhimu ya kuamrisha mema na kukana maovu ielewekeshe vizuri lakini ndio sifa asili ya waumini umma ya mtume Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam katika sababu moja Mwenyezi Mungu amewasifu katika Qur'an kwa sababu hii. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf kiyasifu, wa tandahuna 'anil munkar wa billah. Mwenyezi Mungu akisifu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira umma asemaye nyinyi ni umma bora zaidi katika umma zote ambazo Mwenyezi Mungu amezileta asema nyinyi sasa hapa nyinyi si Eh, si si watu weupe si watu matajiri hapa hawasifii watu kwa sababu sababu hizi za ambao watu hugawanya juu yake la wana msimamo ya imani Hawa ni wana imani wa kweli na imani zao zinawashukuma inawashukuma kuishi maisha maalum ya kipweke mtindo wa Kiislamu sasa hao ndio Mwenyezi Mungu alisifu kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ni bora ya watu ambao ukhrijat lin Mumetolewa kwa ajili ya wanadamu yani nyinyi mnakaampeni Munadawa muna nyinyi ubora wa umma ya mtume sasalam, Ni nikwamba wao wanajitokeza kwa watu wana dawa wana ajenda wana lengo wanaamini Uislamu wa na kuelewa Uislamu kwamba ya mtu fulani ama kaumu fulani wanaelewa kwamba ujumbe huu wa Uislamu ni ujumbe wa mwisho kwa mtume wa mwisho aliyofadhiliwa na kupewa ujumbe kwa al-ahmar wal-aswad wanadamu wote kwa hivyo ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba ujumbe huu tunautangaza na kubalighisha tunafanya dawa ya Uislamu taamuruna bil watanhawna 'anil munkari wa billah ubora wenu umetolewa kwa ajili ya wanadamu mnatangaza na kufanya dawa ya Kiislamu Taamuruna bil ma'ruf wa namrisha ma'ma watanhawna 'anil munkari munkanya wa tu'minuna billah yote haya ni kwa sababu ya nini ya kumwamini Allah subhanahu imani kweli imani kweli ya Kiislamu inaleta harara katika mumin hakuna imani kweli ikiwa yewe jidai weni ni Unaona msta mmoja haribika unayototoka na haikuhusu wewe. Yaani watu wa muasibu Mwenyezi Wanachupa mipaka ya Mwenyezi Lakini kwako wewe si kitu. asema, ah, mimi najishughulikia nafsi yangu bana. Nae na, na nyumba yangu tosha. Dini gani hiyo? Si dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, Mtume ingelikuwa na msimamo huu? Nani katika sisi leo ungeikuwa tumepiga shahada? Angelisema mimi nimem, nimem, nimemlingania mkewe na na Khadija kaslimu bin ami yangu katika nyumba yangu Muislimo alibidhabitalib mtume wangu niliyomkomboa Zaid bin Harithah nimemsilimisha nyumba nzima imekuwa ya Kiislamu. Kwa hivyo basi sio. nyumba yangu sina jukumu kwa wengine la haula wala quwata bila tungelikuwa wapi. Lakini Mtume sala sallallahu alayhi alibidi asubiri katika daawa yake kuleta mageuzi katika ulimwengu na ujumbe huu ukawa unaleta mtihani baina ye na makureishi babu nyenye nye, wakawa nampinga kwa sababu analenga ujumbe alikuwa nao ugeuze mchtamaa na jamii na hiyo ndiyo ajenda ya Kiislamu ambayo lazima tuiona tukiwa nayo ndio sasa ni umma bora ukhrijat tumetolewa kwa ajili ya wadadabu tuombea mema maovu yote watu na بالله kwa ajili ya imani sasa hiyo imani ndio hii hapa mwenye Mungu almu'minuna walmu'minat wa kweli wa kiume na wa kweli wa kike ba'duhum awliya'u ba'd wao qawwa wao wanashikana, kupendana kusaidiana na kupeana siri za ndani hawazitoa kwa wengine ya'muruna bil ma'ruf wa namrisha mema wa yanhauna na wanakanya maovu Ndiyo watu sasa wanasisitizana tuko katika mwezi wa ramadhani tukahikishe tunafunga sheria za kufunga ni hivi na hivi ili watu wajifunge nazo wazikwatie fasadio la watu haamrishani mema mangapi yatapita yata, yata katika mema watu hawayatenda ikiwa watu hawakanyani maovu maovu mangapi yataendelea kutendwa na kudhuru na kuumiza na kuleta balaa katika muchlama, na katika jamii lakini sisi mabubu Hatuoni hatuski viziwi hatujali haituhusu sisi, haikuhusu wewe. Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu, imekuja kusafisha jamii. Mtume ﷺ alikuwa konde agenda yake. Sifa ya wamini wanamrisha mema wanakanya maovu, Itakuwaji we wewe maovu yanatendwa mbele yako kimya? marufu inawachwa inatwezwa, wewe hujui huamrishi, haiwezekani. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanahuna Wayukimuna munkar Na wanasimamisha sala katika aya hii munyeezimu ametanguliza kwa mema na kukana maovu kabla kwa kus, katika kuswali wajua kwa nini kwa sababu hawa katika hamu yao si wao tu waswali kibinafsi wana wanahamu swala itwaliwe na jumla ya watu kitu naelewana hapa si wao tu wanaswali, lakini wayukimu na swala ikama tuswalai na maana tofauti pana zaidi si kwamba wetu unaswali lakini unajipinda kuhakikisha kwamba kila inayempasa aswali anafanya nini anaswali hiyo ndio ikamatu swala ama kuswali ni wetu binafsi lakini kuna wangapi ambao wanafafu kuswali, hawaswali hiyo haifai lazima waamrishwe swala Wayukimuna salata Wayuutuna zakata na wanalipa zakata pia litanguliza kwa misha mema na maovu kisha akasema wanasimamisha sala na wanatoa zaka, Wajua kwa nini? Kwa sababu hapa si kutoa tu katika mali ya mtu binafsi, ni kwamba wanahakikisha kwamba kila mwenye kulazimika kulipa na kutoa zaka, anatoa. Ndiyo Saidna Bakara as-Siddika anhu kwa sifa yake kama kiongozi. Kwa sababu leo tunajua kuna watu ambao ni mafardhu juu yao kulipa zaka, zakatul mali katika mali tofauti tofauti na kuna zakatu alfitri ambayo ni zaka inafungamana na saumu hii. Bismillah kesho mimi nitakuwa na jukumu lakini mwenzangu mmoja atakuja kuniwakilisha kwa siku ya kesho atawafafanulia swala la zakatu alfitri. Ibada maalum nishakamana na saumu. Saumu ni kujizuia na vitendo fulani katika mchana Ramadhani lakini ili kukamilika Tume sallam akatulazimisha Mwenye uwezo na mwenye uwezo ndio kila ambao anaweza kufuturu kujilisha si lazima tajiri lakini unakula unao chakula siku ile kama uko katika fungu hii hii na ni watu wengi basi tafuta wale ambao hawako katika fungu hili kuna wengine hata ile tonge la leo si kwa hapa alasiri ya leo Ijumaa kuna watu hajui historia yake iko wapi Na kuna wengine ni mababa ama waume si tonge lake yetu kuna mkewe na kizazi nyumbani Wallahi hana hakika kama ye mwenyewe taputuru na hana hakika mke na watoto atawaputurisha. Kuna watu kama katika hali kama hizi. Hao ndio wale wanastahili kupewa zakatul fitr. Ala kulli hali wayutuna zakat. Saidna Bakra Siddiq alipochukua hatamo za uongozi bana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu uongozi wa Uislamu lazima uwepo ili sharia za mwenye zimakinishwe na zienezwe na zitabikishwe ipasavyo بسالف فارقي متومه صلى الله عليه وسلم مسابع هللا هلا وكفاني بديه كمختار سيونغوزي امبا تشكوانا وظيفه اليقوا اتقيماميه متومه صلى الله عليه وسلم في حيي وكي تسمى هذه في حديث في صحيح البخاري والمسلم اتيما كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبيون خلفه نبيون وانه لا نبي بعدي وستكونوا الخلفاء فكثر asema mtume wa salam, kanat kana banu Israil tasusu humul anbiya wal koku banu Israil tasusu humul anbiya wana siasa wao viongozi wao ni al anbiya wenyewe kama tulivyofafanua katika Quran visa vya qasatu albiya saidu daud na sulaiman na utawala wao sasa mtume wa samaa atuambia kwamba katika bani israel watawala wao walikuwa ni ma al anbiya kulla mahala kanabiun khalafa kila alipokuwa kufariki mtume mmoja mwizimu wake akileta mtume mwingine kusimamia kuasimamia na kuongoza kivitendo kisiasa. lakini mtume sallam wa inna la nabiyun baadi lakini kwenu nyinyi haitokuwa hivyo kwa sababu baada yangu mimi hakuna mtume mwingine ye ni mwisho wa mitume alayhi sallam kwa hivyo atuwaambia sisi msitaraji kwamba baada yangu mimi mimi katika uhai ni kiongozi wenu nimesimamisha ongozi Madina Nimewapa misingi na nguzo yake nimehukumu na sheria za Kiislamu tumebegina jihad kuhifadhi waislamu na kutumeeneza Uislamu mpaka tumeteka bara la Arabu nzima baadaangu lakini hakutokuja mtume mwingine kuwasimamia. inahu la nabiyun baadi Wasatakunu satakunul badala manabi watakuja ma kiongozi wa waislamu wa baada mtume sallallahu alayhi wasallam huitwa khalifa kuna mwingine nyingine huitwa imam katika hadith nyingine huitwa amir lakini hii ndio maarufu khalifa khalifa wa kwanza baada ya mtume swalla alikuwa ni saidina bakra sidiq radhi anhu alipochukua hatamu ya uongozi hali ilikuwa mbaya kuna watu ambao waliislamu Zahirul hal katika zaman ya mtume swalla alitoaaga dunia sallallahu alaihi wasallam wa, wa karibadi katika bara arabu kuna kupambana na hawa kuna wengine walisema sisi kulikuwa tukilipa zaka mtume swalla lakini sasa hasa sariki hatulipi zaka tena wallahi thumma wallahi thumma wallahi Lau kama sayyid bakar sibika dhanhu khalifa wa kwanza al-khalifatu lula baada rasulullah kama hakusimama msimamo madhubuti uislamu ungepotea akaandaa jeshi kupambana na murtadina kuatia adabu kuarudisha katika haki na pia aliandaa jeshi kupambana na watu ambao wanakataa kulipa zaka. Na akasema waki mimi kamba alikuwa akimpa mtume na hakuna zaka ya kamba. Hii ni kupiga mfano katika lugha ya Kiarabu, lugha ya Kiarabu. Hii ni mubalagha filugha. Yaani ni kusisitiza swali. Anasema nauka wadhamini mimi kamba walikuwa wakimlipa mtu msanam kwa zaka itabidi wafanya nini? Mtapigana nao ndio wapi kabidi waendelee kutii sheria za Kiislamu. wayukimu na salata wanasimamisha sala manake kuhakikisha kwamba swala inadhirika na kutendwa kijumla katika jamii wayutuna zakaa na wanahakikisha zaka si wao tu si wewe mwenyewe kwa imani yako kwamba ah mimi bana nafaa kutoa zakatu fitri mi na mke na watoto Unafanya hisabu unafanya kima chake sema ah basi hisabu yangu ni hii na mtafuta mustahik ninampa lakini wengine hivi hivi tu la wayutuna zakaa wanahakikisha kwamba zaka ni na mwenyezi Mungu katika mali tofauti tofauti zaka tulfiti tu zaka tul pia kwamba inalipwa na kutoa na yote hai inarudi kwa maana gani mwisho mwenyezi Mungu asema allaha Allah wa rasula na wanamtii Mwenyezi na mtume wake sallallahu alayhi yote hai hii ni itaa tukisema kuna kuswali ni itaa ndio kudipazaka, kulipa zakka ni toa kwa mema ni toa kukanya mauvu ni toa ku, ku, yani kutangaza dini yote hii ni toa ndio maana ya dini dini maana yake ni kutui na kupata yaliomteremkia mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Mumba wake loloselile vive ni amri ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nao kutoka Mwenyezi Mungu lazima uiteke kwa sura aliyokuja nao kwa sababu nyingine alikuja kwa sura ya amri za faradhi alikuja nyingine kwa suna. uichukue ilipokuja na uitekeleze ilipokuja nabii afi amekuja ni mikatazo kadha kutoka Mwenyezi wa ta'ala ni mafrudu juu yako ukatalike na yale ambao amekukataza nayo ndio Mwenyezi Mungu amrisha katika suratul hashar wa ma rasulu, fakhuduhu Wama nahakum anhu fantahu wa ma Yoyote yale amekuja nanyi nayo kwenu nyinyi Ar-Rasul tume sallam fakhuduhu chukuweni Wamana hakum anhu fan na yale amewakatazeni nyinyi basi jikata nayo ya wacheni yote anarudi hapa wayutii allaha wa rasula wanampii Mwenyezi Mungu yani wanafuata zile ahkamu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu hiyo ndio kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala wayutiuna rasuul Allah wa rasuulahu na kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam nikifuata maamrisho na makatazo iliyokuja katika hadithi zake sallallahu alayhi wasallam ulaika sharhuhumullah hao ndio Mwenyezi Mungu hao ndio wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawahurubia ndugu zangu laukama si rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna mmoja wetu adaingia peponi Hakuna moja katika sisi ataingia peponi kwa amali yake, si jida Isipokuwa ni rahma ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Sisi ni waja wenye upungufu na kasoro nyingi na madhambi ambao hayaisabiti. Wala hatuambiizaji. Hatu, si kama watu wengine wanasimama hataraji, sema jua mimi, mimi nilikuwa kifanya dhambi kadha baada ya kadha wakadha wala, wala wa la billah. Mwenyezi Mkubupustiri uta kuja simame mbele ya watu watangazie yako. Hatunda katika Uislamu mambo haya. Ni haram kabisa. Usifanye kitu kama hicho. Ikiwa mwenye Mungu Subhanahu wa basi naweji stiri bas na muombe mwenye Mungu nini? Msamaha, lakini usiwatangazie watu. Ukitangazia watu hutengenezi Bado unafanya nini? Una munda, na yule pia. Basi sawa na mimi pia mtendelea na yangu. Kila shetani anapenda mambo haya. Watu mema, hawatangaziwi Maovu, Hamna mmoja wetu musidanganyike na musihururike. Kwa ma mimi nimesimama kitimamu cha usiku Ramadhani nzima, nikaa katika swala tena katika jamaa Ramadhani nzima. Nani anakupa garantie hata swala moja ilipita ndugu yangu? Haya mambo ya ghaibu, una garantie? Una garantie gani hata saumu yako moja ilifanywa nini? Ilikubalika? La. Hamna garantie hamna mmoja wetu anaingia peponi kwa rahma ya Mwenyezi Mungu. hiyo rahma, wataitafuta hasa katika mwezi huu, mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hadithi ya Mtume صلى hukomboa waja wengi zaidi kutoka moto wa Jahannam. Allah majalna bil muttaqi Ramadhan ya Rabb alamin. kukombolewa na moto wa Jahannam. isi rahma basi tujiingize katika wenye sifa hizi. Al-mu'minuna wal-mu'minat hum sasa tunashikana sisi wa sisi ndugu wewe na ndugu wa kiislamu wa kweli si wa kudanganyana si wa kiria kuonyeshana kikweli mpende mtu kwa sababu ni ndugu yako si ukoo wako hamna mahusiano ya kiukoo ya kidamu, ya kijinsi ya kirangi lakini ve unampenda kwa sababu yeye ni ndugu yako mko pamoja tunasaidiana katika kuambisha mema Tunasaidiana katika kukanyana maovu. Tunajaribu kusimamisha sa, uh, sala zetu na kunyiza watu na sada. Tunajaribu sisi wenye uwezo kutoa zaka kutuwa, nakupia, na kunyiza wenye kutoa na kupewa wanaostahili. Na tunahinizana kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam. Ulaika yarhabuhumullah. Hao ndiyo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu atawahurumia. wa atawahurumia atawhurumia. mfano Mtume Salla Allahu Alayhi katika hadithi maarufu. Akatupia mfano ya waumini. Anasema Salla Allahu Alayhi Wasallam مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وترا وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى هَذَا مَطْلُبُكَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِفْنَاؤُهُمْ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَسَعَاتِهِمْ na kushikamana wao kwa wao kama msali jasadil wahid, kama mfano ya mwili mmoja mwili mwenyezi Mungu alioumba una viungo vingi na mishipa na damu nana na vitu vingi na mwili huu hauwezi kufanya kazi mpaka kuwepo ushirikiano mzuri katika viungo na mishipa na yote hayo haiwezekani kwamba upande mmoja uwe ni sawa mwingine si sawa lakini mambo endelee la ikija kiungo kimoja kuumia basi mwili mzima una wasiwasi hauna raha huketi vizuri ndio hadithi hii mfano hii asema mfano wa umini katika kupendana kwao kuhurumia na kwao kushikamana kwao ni kushika mfano wa mwili mmoja idha shaka minhu udhun asema pindi kiungo kimoja tu kiungo kimoja kikiugua tadaa lahu sahirul jasadi bisahri wal humma mwili mzima ushirikiana katika kukesha kama kuomboleza yani jiraha maumivu maradhi ya tiongo kimoja na kuhimili homa yote ilo yinyo likume ino moja tu na mingine ni kitu kidogo tu katika mwili mzima ni kitu kidogo kitu kidogo sana lakini jitu lipume mwili mzima hauna raha sikio likume mwili ukasisi kidogo utaonele maumivu yanaenea kila mahali ndivyo mwili mwenyezi Mungu alivoumba basi tume swalaam asema waumini wafaa kwa sampuli hii sampuli ya kushikamana kama mwili mzima na huli mwili ukamilike lazima ni rafi na uongozi kiongozi ambao kiongozi huu anatusimamia na kutuelekeza bongo waislamu pia sharia yao kuja na kueleza bongo lao la pa kuwa wapi alipokuwa hai mtume swalla tabani enjo kiongozi wetu hamna kiongozi isipokuwa yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiaga dunia lazima uislamu endelee umma ya islamu bado ipo mwili huu lazima iidumu sasa nani atachukua uongozi ndio yale tumesema wa innahu la nabiyun baadi wasatakunu alkhulafa fa Hakuna mtume baada yangu mimi lakini watakuwa viongozi watakawa simamia nyinyi ili kuhakikisha kwamba kamana. na unafanya kazi yake kuamsha mema kukana maovu kusimamisha sala kutoa zaka, na kumtwii Mwenyezi Mungu na kumtwii mtume kwa sala jumla sana na taba ni kutangaza haki na dawa ya kidhamu kwa ulimwengu na kuieneza wala ukarihal musyrikun wala ukarihal kafir dapingi hinguai yake lakini uislamu lazima utangaze na ueneze ulimwengu huu lakini vipi kiwa waumini wenyewe hawashikani hawapendani hawahurumiani angalia mazingara yetu katika mwezi wa ramadhani mwezi wa ramadhani twahisi zaidi undugu wa Kiislamu twaswali pamoja kwa wingi e, twafunga sote kwa pamoja tunafungua mwadhini pamoja e, watu wananishana Watu wanafuturishana, watu wanahimizana mema, Tuko katika itikafu pamoja watu wakafika tahajud pamoja, wakotoka tarawih pamoja, watu, watu wanaimizana zakatulfitri kupewa wanaostahili. Ile undugu inadhirika zaidi katika mwezi huu. Baadhi yaani ukiangalia umungu mzima utapata kwamba watu wanaingia katika Ramadhani Paki tofautiana kidogo tu lakini msingi utaona wanafunga pamoja na kufungua pamoja. Alhamdulillah بذلك. Inadhirika umoja wa Islamu zaidi. Siku hizi katika mwezi wa Ramadhani kuliko miezi mwingineo. Naangalia hali yetu ni tofauti. Lakini Ramadhani kituaga unaona watu wanarudi normal life, normal routine. Na hiyo normal routine haiende kwa njia ya Kiislamu. Si kwamba hatuna maisha baada ya Ramadhani. Naam, Ramadhani hata zama mtu mseme alikuwa ni misimu maalumu Lakini misimu mengine alikuwa bado watu wa Mwenyezi katika zile ibada zinahusika na misimu yale bado wanafuata sharia ipasavyo lakini sisi ni kama switch on switch off ufunguo tunawasha ramadhani kisha baada ya ramadhani tunazima hakuna kuzima ufugo wa Kiislamu Uislamu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu ipasavyo mpaka siku unapokata roho Hiyo ndiyo Uislamu Ya ayyuhalladhina amaru allaha haka tokatihi wala tamutuna ila wa antum muslimun enyi muumini mcheni mwenyezi Mungu anapostahiki kuogopewa na kuhofiwa. wala tamutuna wala musife ila wa antum muslimun kwamba mko katika hali ya kwamba nyinyi mumeslimo amri na mnafuata sharia za Mwenyezi Mungu kwa hivyo ndugu zangu ulikuwa tunahimizana swala hili nguvu ya waislamu duniani iko katika kujifunga na sheria ya Mwenyezi Mungu na katika kushikamana wao kwa wao ikiwa hatujifungi na sheria ya Mungu iliyotangazwa katika Qur'an na inayoshikamana na Qur'an Sunna na hatushikamani sisi kwa sisi na kukupenda kupendana sisi kwa sisi na kuhurumiana na kuhimizana mema kuyatenda na kukanyana maovu tu na tusimamishe sana na kutoa zaka na kijumla jumla tuki, tulikubimizana yaani tulimkuu Mwenyezi na Mtume wake swala. Lau hatufanyi hivyo basi mambo yetu hayawezi kuwa mazuri duniani na tunakosa rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Lakini tumomba Allah Subhanahu wa taala arudishe hali wa Uislamu katika hali inamridisha yeye. Hali ya kwamba watu wanashikana kwa misingi ya imani ya la ilaha illa muhammadur rasulullah ndio kitu muhimu kwa wao na kwa kuwa muhimu kwao washikane wao kwao kindugu eh, kiurafiki kusaidiana, kunusuriana tuwe kama mwili mmoja na tujaliwe tufanye bidii turudishe uongozi unaofaa na kiongozi anayefaa ili mambo yetu yote na sherehe za muujiza na umma ifahiwe, na kila makruu na shari wa leo sallallahu ala habibi da muhammadin wala alihi wa alihi washabhihi Naam ndugu zangu